kallar jag honom för min plusson. Han är min förrätta bonusson. Mm. Och så kallar jag mig själv för plusmamman. Mm. Jag tycker det är riktigt bra ord. Det är jättesmart. Jag tycker att jag ska få mig Svenska Akademins ordlista. Absolut. Jag tycker det ska vara en bild på mig där. Ja, det, det är de variga att bilderna. Att jag var först. Ja, det var Ur du. plusmoden. Mm. Googlar man nu så får man ju bara träffa på dig. Mm. Och får vi lite spridning på det kanske det kan komma med i ett lexikon. Mm. Och så kan vi väl hitta på nya liknande ord så. Att min brorsas barn kan vara mina bonusbarns multiplikationskusiner. För att de är så många? Nej, det är de ju inte tre. men är De asmånga. är en liten bit bort. så och, vad kan man, man kan ju ha som att mina föräldrar är integralfarmor och fraktalfarfar. Kanske. Men de är ju faktiskt deras specialfarmor och specialfarfar. Ja, just det. De har namn. Din brorsa Håkan, då, kan han få vara min divisionssvåger innan vi gifter oss? Ska du gifta dig med min bror? Mm. Det är Han är gift redan, men innan du och jag är gift. Oss. Men alltså på riktigt Martin, det här matte, varför ska allting ha med matematik att göra? Nej, men det, Jag tänkte på plusmamman. Det, det är ju liksom plusmatte. Finns alltså. det en minusmamma då också menar du? Det borde det ju finnas. En subtraktionsmamma. En subba. Ah, Martin. <laughs> Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if I chance we make a child that just means that we're alive and healthy. Hej välkomna till avsnitt 25 av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj. Betyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sänder i samarbete med Familjeträdet ett företag i Ystad som har inriktat sig på att hjälpa bonusfamiljer i kris. Och apropå det så har ju vi känn, fått känna av den mörka sidan Krisen. lite. Ja, men det var ju ett lyssnarbrev i förra avsnittet som efterlyste lite problem och i vårt fall har det ju varit tonårsgnissel. Kan väl lite säga. tonårsgnissel kan man väl säga. Vi ska väl inte outa våra så där, men jag har ju inte känt mig som världens mest älskade mamma den här veckan. Nej. Eller ja, den här helgen. Ja, det har varit lite nu på slutet. Men Ibland kan man får... bara göra fel. Liksom. <laughs> vi får ge det lite tid. Och när man gör fel så blir det värre. När man gör rätt så blir det fel. Det är bara fel. Jag tror ju att de det gäller kan känna efter lite. Och märka hur mycket du gör för dem. Men är det liksom bra eller dåligt att man, som när man har skilda föräldrar? Att man kan rättriera retri ret mm. till den andra föräldern? Det kan väl vara både positivt och negativt, tänker jag. Det blir ju en slags flykt, fysisk flykt. Men ibland är det ju bra att dela på sen en stund om det liksom är för heated. Ja, vi får se. Vi kan väl rapportera vi vidare hur det går att någon nästa vecka. Kommer tillbaka. Ja. Ja. Veckan börjar ju i alla fall lite ljusare, för då åkte ju bonus chubaka och Plus Yoda. Åkte till Skåne. Shubaka? Jag är hårig och du är en liten sån guru, tänker okay, jag. okej. Okay. Som pratar baklängesbland. Ja, men vi träffade den här ensam mamma prinsessan Leia Jenny. Och så två... Jag sjönger äh, ett <laughs> väldigt ja, Två Obi Wan här. Som har Thomas och Dennis podcast. Nej, vi, kom, jag kommer helt av mig nu. Men... Vi, vi, vi kan, det är lite krystat. Men vi åkte ju till skolan och gjorde intervjuer kryssat. som ni kommer få höra här senare. Ja. Och eh, Thomas och Dennis var ju faktiskt två helsköna snubbar. Lär... Jenny var också en skön snubbe men, <laughs> men Thomas och Dennis hade ju den här filosofin som. Nu ska, att inte jag, ska jag, tänka. jag ska inte minimera det genom att säga att det går ut på att inte tänka, så Nej. var det ju inte riktigt. Ni får lyssna på deras podcast, och så får ni lyssna på avsnittet med dem som kommer någon gång ja. typ i seminarie. Det beror på när ni Men en liten teaser är väl att de säger att mental träning försämrar resultatet? Ja, det är intressant. Mycket provocerat. Tugg på den. <laughs> <laughs> Källigen hager. Sen så köpte ju faktiskt en symbol till mig. En onödigt stor och En jättefin Bosphorus. Nej, den var ju mer än halva priset. Eftersom den var begagnad. Men om sen det är dyrt den så spelar ingen av det i halva priset. Som var billig för sin kondition. Vilket var tur, för sen fick den pajad. Ja, men det, det gick ju att rätta till. De hade ju ur, till cykelkorgen ja. dratt av... Handtagen väldigt ja. och, och luftat den då. Den. Men de hade ju inte skurit sönder däcken i alla fall. Jättetaskigt. Vilka det nu var. Någon som också var lite taskigt. Eller ja. Du skriver ju en artikel om den här coola katten. Våran stolthet här i Varberg. Hajenkatten. Ja, molle. Ja. Och så lade du ut... Vi delar ju, ut ja, ja, vi delar ja. ju på Facebook på Hallands Nyheters sida. Men jag delade den även på hajenkattens egna sida som nu har ökat och har snart 2000 Och Shit, eh, vad arga de blev en del. Ja, man måste ju logga in då. Eller så köper man en månads pre prenumeration för en krona. Eh, så det var, den är inte upplåst, den artikeln. Och då var det en del sura miner. Bland annat fanns det en del normen som följer hajenkatten Molly i Varberg det är fantastiskt. Ja, och de vill inte prenumerera på HN det kan alltså jag man är men... väldigt glad när man träffar Molly ja, förutom att jag är allergisk och det blev jag som fick det göra det jobbet som henne var lite surig när vi skulle gå och handla mm. så, men det är ju Molly, då blir ja. glad i början så var ju Molly inte så omtyckt tror jag, av hajen det började med att någon sparkade på honom Oj, det visste inte jag. Det stod i tidningen. Läs ja. inte du tidningen. <laughs> det var inte jag som skrev just den artikeln då. Nej, men jag vet att de ringde och, och bad att eh, Molle skulle bli hämtad. Mm. Men nu du ringer att... dem och ber att ja. Molle ska komma. Molle har fått en egen skylt och Molle är nog bra för deras affärer, tror jag. Molle är bra för alla. Mm. Mm. Eh, sen har ju du fått, apropå olika dyra fina grejer, så har ja. du fått en fantastisk elcykel. Jag har inte fått den. Jag, jag vad heter det? Lisar. Det är min tjänstecykel. Ja, det är det. Jag ska men, tuffa runt med mina små dagbarn i den. Men jättestor låda fram och två hjul fram. Den är ascool. Jag har slidat omkring här nu. då de sa det att du måste öva innan du har barn i den. sa de ja. Så det har jag gjort. Jag tror jag har cyklat fem mil. Ja, med, det är en sexväxlars elcykel. Ja, man måste liksom trampa fast... Elen att drar. Ja. Sluta trampas så slutar elen. Mm. Så att jag rör ju på mig samtidigt. Hoppas det löser sig med, med pedalen. Var ju lite ja, lurig. pedalen att, ramlade ju av där. Ja. Men det är ju van vid. Mm. Vi, sen var vi ju lediga på fredag också. Du hade inte dagbanen och jag var ledig för jag hade jobbat helg. Och då gjorde vi ju bland annat en liten vända till tippen jag släp det. och sådär. och hjälpte en kompis att slänga lite grejer. Du, det blir det en massa saker i fredags så jag kommer inte ha någonting. Jo, så du drog ju iväg till Göteborg för att hämta oh, Kevin med Kevin tog. kom jag. ja. Kevin, lilla plussonen. Ja. Och jag jag spelade och leka spelade på. och sen ja, och för tack och så, sånt som folk gör på fredagkvällar. Ja, det blir det väl. Mm. Ja. Eh, och sen lördag hände det också massa saker. Jag drog iväg till Göteborg med Helle plus flera vänner där. Och Lycke sprang Toughest, på Ullevi. På Ullevi och kom på plats. Var det sju? Åtta tror jag. Åtta, det är Av alla jättbra. som sån run for fun är liksom en. Ja, mer De motionsklass inte... kan man ja, kalla det då. Den här men han kom åtta. Ja, ja. Han är han, 14 år liksom. Han hade kunnat säkert bra. Äh, vinna. <laughs> <laughs> Just det, du hade ju din stora dag. Tjejbalansen. Och din, din andra födelsedag. i år. Tio ja. efter Nej men det var jättehärligt faktiskt Kom hit en, nästan 30 tjejer mm. och, och Rockade loss På skönhetsbehandlingar mm. Och diverse annat, försäljning av oljor Och kläder Och så kom de här två Helt makalösa tjejerna Linnea Och Magdalena Från atelier Nagla och Skönhet Här i Varberg, mm. de ligger på Norgatan 17 De finns på Facebook Instagram de hade ju som med sig typ hela sin salong Knödde in den i vår lägenhet Och bara, disch Fällde upp, bara här ska vi fixa naglar Här fixar vi ögonfransar här gör vi De hade till och med spray tan Tält med sig Oj, användes det? Ja. Nej, det var ingen som vågade vi, vi väntade på att du skulle komma hem ja, När jag kom hem så låg det ju någon Och fick eh, sådana här ögonfransböjnings Lash lift heter det Ja och du körde ju naglar. Jag fixade naglarna. Och, ja. Och, ja, de var jätteduktiga och jättetrevliga. Så att jag rekommenderar dem jättemycket. Och idag så har vi gjort lite kulturell aktivitet nere i Falkenberg. Ja, vi har mm. varit och tittat på Nakna tanter. <laughs> just det. Eh, Stryptis e-kultur. Eh, kalenderflickorna. Teater. Just det. Fint teater. Ja, men många har nog sett filmen brittisk. Lite mer filgod med Helen Mirren är det väl som har huvudrollen. Och jag tyckte teatern var mycket allvarligare. Det var mer eh, det här med cancer -temat och eh, problemen eh, Ja Men cancer -temat måste ju ha varit med i filmen ja, också- för det är ju det är en sann historia. Ja, det har ju hänt det. på riktigt. Mm. Eh, så att det var ju det att hennes man dog i cancer- och så ville de tjäna in pengar- för mm. att fixa sjukhusets väntsal. Och så blev det en sån jättesuccé- och, och, rapporterades över hela världen om och deras vi köpte lilla kalend en kalender ja det är en tradition, varje ensemble gör sin egen kalender så nu har vi min kompis Anna-Karin som var med i just det. den här teatern mm. vi har henne naken endast i klädd broccoli ja just det, för hon spelar för en föreläsare bland annat ja. så hon var fröken, både hon var skrämmande och härligt på samma <laughs> gång <laughs> Nej, men jättebra jag och har jättebra i, bra jobbat anna -Karin. och det är en sån liten, häftig, en gammal biograf som heter Storan som bara tar in hundra personer. Mm. Och det har bland annat då- Kalle Gunnarsson gjort om till Falkenberg, teater. Falken är stolthet. Mm. då, inte teatern kanske. nej Både och. Både och. Och bli och. Ja, vi ska väl ta och gå vidare- med veckans intervju. Och temat är nu då- bonusbarn i sociala medier. Mm, det är ju en helt potatis. Mm. Jag kan ju säga att- jag har mina bonusbarn. Jag har ju lagt ut Kevin- så sent som Just det går på sociala med ja. medier men, där har men jag har ju också hans mamma mm. på min Facebook ja. men det kan vi prata mer om sen vi ska lyssna på vad vår gäst Dennis Nyheim har att säga han bor uppe i Umeå och har den här bloggen Lattefarsor Lattefarsor, där i största del han men även andra farsor skriver om det här med föräldraskap och så skriver de om feminism det är lite roligt mm. Mm. och så stamning också Ja just det, Dennis berättar ju bland annat på bloggen där om, om stamning. Ja precis, så han har ju, ja vad ska jag säga, man lider kanske inte av stamning Eller ja, man, det kan ju vara det men han, han, han stammar väl men har system för att komma vidare Precis, så jag tycker han var jättemodig som mm. ställde upp och var med i podden. Mm. Så jag tänkte att jag skulle ta hans sju tips som han har skrivit på sin blogg hur man ska vara om man märker att ens barn kanske börjar stamma. 1. Mm. Var en talande förebild. 2. Gör ingen grej av det. 3. Avbryt inte. 4. Ge barnet samtalsutrymme. 5. Tala om stamning med syskon. 6. Bosta ditt barn. 7. Tala med en logoped. Ha. Det var en bra start. Då kan ni ha det lite i bakhuvudet. Nu förflyttar vi oss då till Umeå och en telefonintervju. Ja, hej Dennis. Bloggare på hej, hej. bloggen Lattefarsor. Jajamän. Ja, du sitter uppe i Umeå. Stämmer bra. Hur är vädret i Umeå? Solen skiner och det är blå himmel. Fantastiskt, så är det här i Varberg med. Du pratar i alla fall om föräldraskap och feminism och stamning läser jag på din sida. Feminism är ju en spännande sak för en man att prata om. Var kommer det ifrån? Ja, det är ju att, att fler män... Borde... Du, du uppmanar pappor att ta ansvar i föräldraskapet ja, men precis Ja men precis, att det, det borde vara 50-50. Ja, ett jämlikt äh, föräldraskap. Ja. Vad, vad tänker du, vi har ju en podd om bonusfamiljer. Hur tänker du ett jämlikt föräldraskap i bonusfamiljen? Hur tänker du runt det? Ingen skillnad egentligen. Ingen skillnad egentligen? Nej, det beror jag väl på när barnen kommer in i, i en bonusfamilj eller när bonusföräldern kommer in i familjen om det redan finns en etablerad som liksom, föräldrar ansvar ja. du, eh, ja. du kan väl berätta lite om din bonusfamilj, hur den ser ut och när du kom in i ditt bonusbarns liv Ja, jag träffade min sambo eh, då hon, hon hade en son som var ett och ett halvt år han minns ju inte så mycket mer än att jag alltid har varit en del av hans liv. Så att för oss har det blivit väldigt det är, rakt av. Visst, jag tog kanske inte eh, det största ansvaret från början. Men det var nog ingen som... Du har växt väntat i den rollen nog. kanske. Ja, men precis. Och visst, det gick nog ganska fort. Efter ett, alla fall efter ett halvår, ett år ungefär. Så ja, visst, jag var inte hans... Nej, du hade ju inte barn ah, nej. Så då blir man ju liksom... Man har inte den här, de här nio månaderna att vänja sig utan man... Oj, nu har jag ett barn som är färdigt och sådär. Så att, ja, ja, men precis. Då kan man ju behöva en liten, en liten sträcka innan man vänjer sig. Ja, och sen så ville jag inte gå in och vara förälder från början. För det var, det var väl liksom som visste att vårt förhållande skulle hålla nej. heller. Så det betyder jag att alltså, vi... Involverade inte honom så mycket i, i, i vår relation till en början. Men sen, sen så blev det ju en del av relationen. För det är svårt att inte blanda in ett barn i en relation om det finns barn. Och nu har ni ett gemensamt barn också? Ja, sen tre år. Hon fyllde tre nu i somras. Ja, och då är pojken nu hur gammal? Han, han är sex och fyller sju nu efter nyår Tyckte du att eh, din roll som pappa förändrades liksom, när du fick eget barn? Mm, inte själva rollen alltså, som förälder. Så är det, klart det är alltid en skillnad att få ett eget barn. Och Som du sa, vara med i nio månader under en graviditet och förlossning. Det är, klart det är en, en extra grej. Mm. Eh, men själva ansvarsmässigt. Så tycker jag inte att det blir någon större skillnad. Tar du lika stort ansvar för båda barnen nu du behandlar? Alltså det är inte så att det är uppdelat att din och tar hand om sitt barn mer än du. Utan ni, ni delar lika på båda. Ja, jag vill det lika. Men det är just för att jag har varit i hans liv så länge. Så att det vore nästan lite... Ja, att ja. Att det, inte, ja men precis. Och, och att äh, jag skulle ta mig ansvar över Lilla syster Det hade och blivit bara ja. Konstigt Och du har bloggat sen lilla syster låg i magen eh, Ja sen, Precis januari 2014 Det är det vi ska börja. prata lite om här nu Vi pratar om föräldrar i sociala medier Idag Och eh, då tänker jag Bonusföräldrar i sociala medier Pratar du om din bonusson I po eh, inte podden Du har en blogg eller skriver? Ja. skriver du om honom då Ja, det, eller jag, jag, jag skriver kanske inte direkt om honom, men jag skriver om utmaningarna mm. kring att vara med förälder. Eh, både och då inte som bonus förälder, utan som förälder generellt. Mm. Så att det har väl varit då, men, ja, utmaningar kring eh, att ja, gå, på, gå på toa. Mm. Eh, inte ha haft ja. ja, men precis, ja, men, precis. Ja, men allt. Ja. Alltså, lägger du upp bilder så i bloggen på barnen? Ja, gjorde jag. Ja. Eh, däremot så är jag väldigt restriktiv kring vad jag lägger upp. Mm. Jag vill inte lägga upp någonting som sen kan kännas som att ha barn. Alltså det, jag har ja. kränkt det, Jag lägger inte upp bilder på barnen om de har varit arga eller om de har gjort någonting som ja, sen kan, kan bli dåligt för dem. Mm. Är, ja, det är det någonting klart. som du har fått reaktion på från, eh, från an den andra föräldern? Frågar du om lov när du lägger ut bilder på bonusbarnet till exempel? Så, eller? Mm, ja, till en början i alla fall till min sambo. Ja. Eh, men vi har nog inte haft diskussionen med eh, hans pappa. Men har eh, du fått eh, några reaktioner heller när han har alltså, agerat? Han, han, Och... alltså, han följer ju mig på. Mm sociala medier och han har inte sagt någonting som, om att det skulle vara något, något som känns fel. Och sen, klart, jag, jag lägger inte upp lika mycket bilder på, på eh, bonus. Sonen är. Sonen är precis. Eh, som jag gör på min, på min egen. Eh, så klart så, så, jag, jag har, med henne har ju som varit hemma. Mm. Jag har varit med henne. Jag, jag, jag, jag inte har inte varit föräldraledare med honom. Så att Jag har haft mycket mer tid på ja, Men så kan det bli för mycket. också. Ja, just nu så om jag lägger ut bildet så blir det mycket på, på minsta. Dels för att de andra vill inte vara med på bild lika mycket längre och, och sen så händer det ju inte saker runt ett litet barn och så. så att ja, det kan nog lätt bli så i alla familjer, antingen i bonusfamiljer eller inte. Ja, jo. Att det blir mycket på ja. senaste tillskottet. Ja, men jag tror också. det också. Det är där det händer mest. Jag, att nu har han börjat skola men jag tror inte att jag har lagt upp någonting kring det, det och hans pappa gjort eller lagt upp någon bild på första skoldagen och mm. så där? Ja. Vad tycker du om det finns ju en del föräldrar som alltså, Facebook? Hur, till exempel, Facebook, som med är social medie. Hur privat är det? Alltså, en del skriver ju när de är arga på sina ex, eller när de så skriver de saker på sina, sina loggar. Vad tycker du, ska man göra det eller? Kan man anse sig i Facebook som privat? eller hur? Det beror väl på vad man har för inställningar också. Alltså är, det, är det så att det är en, en Facebook som är öppen för alla, då tycker jag nog man ska vara lite restriktiv med det. Vi fick ju ett brev för ett tag sedan och då var det en kvinna som sa att hennes mans ex skrev massa elaka saker om henne på Facebook och då hade hon inte en chans att försvara sig heller eftersom hon, hade inte, hon var ju inte vän med henne på Facebook till exempel. Nej. så att eh, Det är ju många som använder sociala medier som lite slagträn ibland. Eh, ja, och jag jo, tänker det blir väl men... samma sak som när man står och skriker åt varandra att det är barnen som kommer i kläm på något sätt. Ja, det är klart. Det är klart. I sociala medier har du små barn så finns det på hoppningsvis inte på sociala medier ännu. Och kanske inte behöver Nej. läsa det här om mamma eller pappa om det har är en sån relation men jag, jag tycker ändå att sånt som står mellan föräldrar och ex och sånt det tycker jag det, det får vara på som ett eget forum jag tycker inte att det behöver ut Vill man har medhåll så kan man ringer en vän inte... Ja, precis. Det gamla, så här old-fashioned. Man ringer någon och ja. skriver det på sin, på sin status eller så. Ja, ja för det är bara ditt, ditt uthängande egentligen. Det mm. Du vill ha bekräftelse för att den här personen då är dum i huvudet. Och det, det är oftast inte objektivt när du har skrivit något sånt heller. Utan då är det, det är väldigt vinklat. Så det, mm. nej. Vad tycker du vad som liksom absolut inte får göra på sociala medier när det kommer till till bonusbarn till exempel, eller sina egna barn för den delen också? Vad ska man som förälder tänka på att det där ska man nog inte göra? Jag tycker, jag tycker att man ska undvika konflikter mellan föräldrarna mm. och lägga ut det. Mm. Allt som inte är bra för barnet, mm. jag tycker jag man kan hålla liksom i egna forum. Jag tänker det växer ju upp en hel ny generation nu som har väldigt mycket bilder på sig själva som bebisar och alltså innan de ens, man kan ju inte fråga dem om lov förrän de blir som liksom i tonåren eller under tonåren. Mm. Så, att, så hade inte vi det när vi växte upp att det finns Nej. hundra bilder på oss på Instagram liksom. Hur Nej. tror du att barn som nu då är i tonåren eller ser på det? Ja, alltså jag har ju läst om att det finns barn som är väldigt arga på sina fäller. när man blir lite äldre och så att det finns att det finns bilder på Facebook. Så jag jag på Facebook så lägger jag upp väldigt ja, lite bilder. För det känns som att det, det är ett svårare forum att, så att säga, stänga ner separata bilder. Jag mm. att, eh, skulle jag få någon reaktion från mina barn. När de äldre och, ja, men här finns de på det något i med. Ja, men då får jag väl lägga ner det mm. kontot då. Det är väl inte mer, mer än så. Eh. Men det är också en fin dokumentation som eh, kanske tonåringar är alltid känslig, ungefär allt som helst, men sen när de blir lite äldre så kan det ju vara kul också att se, det här skrev pappa om mig när jag var så liten. Och, så att det, mm. det finns nog både fördelar och nackdelar, tänker jag. Har du några tips till andra föräldrar eller bonusföräldrar som bloggade eller liknande. Ja, var väldigt restriktiv med det du lägger upp. Ta en, gärna en diskussion med din, alltså barnets föräldrar, som mm. du bor med och är det så att det är någonting som är gränsfall så lägg inte upp det alls. Nej, det är ett jättebra tips. Brukar du låta din ja. sambo läsa igenom dina inlägg innan du skickar ut dem? Mm, nej, nej. Jag tycker väl det lite att det kan få ta liksom, den mm. kreativa friheten också att det eh, för det, det har jag i Mitt skrivande det är även den som en process mm. min, liksom, min feminism och skulle jag då få den rätta lagd så här, det är ju inte min syn på feminismen eller grenda. Mm. Det där Sen kan vi absolut ha samtal om det i efterhand och säga, men du hur mm. tänkte du här? Ja, nej, inte alls. <laughs> ja, men tack för att du ville vara med och ge oss lite tankar runt detta med föräldraskap och sociala medier. Och dig kan man följa på pappabloggen Lattefarsson. Eh, ja, du man, vet, det är väl bara du söka på Lattefarsson.se ja. ja, och ja. sen på Instagram. Och du finns på Instagram och du ja. har du också en Facebook-sida. Ja, ja, då stämmer. får du lycka till med framtiden Och din blogg Tack för ja, idag Ja, vi tackar Dennis ja. Nu jag min favoritfeminist mm. Ja, men ska vi snacka lite om bonusbarn I sociala medier, du och jag då Har ja. du lagt ut bilder på dina bonusbarn I sociala medier? Inte bara på dem tror jag, utan jag har väl tagit bilder På oss eller ja, på alla eller på mig och någon. Och då har de ju vetat om att de blir fotograferade. Men har du frågat typ deras mamma, hon som är så snygg och bäst? <laughs> ja, eller jag de själv? jag alltid gör det. Men det är ju, jag får nästan titta i mitt flöde. Det är väldigt sällan jag lägger ut. Det är, är du ju är... lite restriktiv? Ja, jag tror. Och sen vet jag inte om det också har lite med mitt yrke att göra. att Jag är ju även restriktiv när det gäller bilder där jag inte har upphovsrätt själv. Och det är ju Vilda Västern på Facebook till exempel. Folk snor ju bilder hur du som menar, helst du och sånt. Du menar att du tar inga så här random bilder på barn som inte är dina? lägger <laughs> Nej, ut just på... det. Och skriver att det är mina bonuspartner. <laughs> Nej, men jag tror nog att det är bra, om man tänker lite över tid också, att barnen kanske inte tycker det är kul om några år om någon skulle hitta gamla bilder på dem. Men det är ju lite samma sak som Nej, se, alltså, biologiska föräldrar lägger ut. Mm. Alltså, det blir ju samma sak. Ja. Men eh, Sammanhanget ja. betyder nog mycket och de gångerna när jag har lagt ut så har det varit roliga, ja, men alltså, man vill ju, alltså Jag tycker alltid när jag lägger ut en bild så vill jag ändå visa att det, som Dennis också sa, inte när de är ledsna Nej. eller när, de är, när det är något pinsamt eller när barnet Nej. ska vara liksom eller någonting. utan när de har gjort något bra eller när de är ja. söta och rara. Eller så därför, jag frågar nog inte längre. fast jo, De stora frågar jag nog lite mer. Och de har ju ibland protesterat också. Ja, men det känns som att de protesterar redan när man tar en bild i så fall. Ja, och då kan man kanske fråga när man tar bilden. Mm. Men borde jag pr äh, prata med deras eh, biologiska pappa? Nej, ja, men det tycker jag inte. Jag tycker det räcker att jag, att jag godkänner. Ja, för att det är något som vi gör med familjen. Det räcker att du swishar ja. med 20 spelare ja, varje gång. Varje gång. Det. <laughs> Nej, men. Jag har ju frågat, alltså jag har ju bra kontakt med Lisa. Mm. Så att jag frågar ju hellre Lisa. Alltså Lisa är Kevins mamma då. Jag tänkte ju by the säga way. att, vet alla det. Men ja. de som följer oss Och vet ju. Kevin är min plusson. Men ja. det vet vi väl i det här laget. Mm. Och jag skulle ju inte fråga inför varje gång. Eller fråga hans, Eller hans pappa. pappa. Jag har ju Lisa på Facebook med så hon ja. ser ju vad jag lägger ja. ut. Och... Det är ju inget kontroversiellt heller. Men vi är stolta så. över våra barn, de är fina. Mm. Ja. Jag tror att man ska tänka så bara. Lägger man ut något positivt och att man har koll med en. Och sen skulle man märka att barnet liksom inte alls vill så får man ju respektera det. Och ta bort bilder. Ja, det går ju faktiskt det också. Mm. Ska vi ta ett lyssnarbrev på det här temat? Ja, precis. Du kan väl läsa. om den här. Och får jag läsa? Det var länge sedan. Är det en mamma eller pappa? Vet din, vi det är en mamma. Ja. Nu ja, tänkte jag säga hej, tänkte jag säga, men det står inte hej. Behöver lite hjälp i en fråga från er- min styrdotter tar massiva mängder foton på sin lilla syster, min lilla 3-månaders och jag har fått reda på att hon lägger ut dem på sociala medier, trots att hennes far länge nekade till att hon gjorde det. Jag är oerhört restriktiv med sociala medier, och det känns väldigt obekvämt att hon lägger ut mängder med bilder på min babys. Nu till frågan. Jag vill inte att hon ska göra det. I så fall tycker jag att hon måste fråga om lov inför varje bild eller filmsnutt. Fadern tycker att hon ska få lov eftersom det är ju hennes liv. Hon är stolt över sin lilla syster. Jag vill skydda min dotter och värna om hennes integritet. Jag skulle inte själv vilja att någon la ut bilder på mig utan mitt tillstånd. Så varför ska hon tåla det bara för att hon är så liten? Vad tycker ni? Överreagerar jag eller tänker jag rätt? Jag är ju helt på hennes sida, mammas sida här. Mm -hmm. ehm, Förklara. Jag tycker inte att hennes då lilla bebis ska vara något redskap i att styrdotten ska visa upp. Jag tycker att hon eh, alltså kan är fråga... Är ja, nej, bonusdotter säger vi <laughs> i våran... Det är att hon har skrivit styrdotter. Eh, nej, jag, jag tycker att man kan tänka att eh, bebisar inte behöver vara på bild om inte Men båda föräldrarna vill. Men de är ju så villiga. söta. Hon är ju stolt över sin lilla syster. Ja. Men jag då tänker, måste de kunna fråga också. Och så ja. får de ha en diskussion om nu pappan. Det blir ju egentligen att eh, skismen är ju mellan pappan och mamman. Det är ju deras eh, biologiska barn, båda två väl? Ja, ja. ja men det är det ju. Ja, då måste ju de först vara överens innan de blandar in bonusdottern här. Ja, fast jag tänker då, om jag ska tänka. Det är ju som att Saga min dotter, skulle mm. lägga ut bilder på sin halvsyster, Helle. Ja. Och det gör hon. För att hon tycker att hon är söt och mm. rolig. Och det gör ju de andra också. Och jag tror att Helle är med på det. Alltså jag tycker inte att det hade varit något fel. Nej, jag, jag tänker att det, det är var lite mer ni... känsligt att det är en bebis. Men... Sen så skulle jag ju inte vilja att hon la ut nakenbilder på henne. Liksom bebis... Det vet vi ju inte hur bebisbilder, hur, hur de är men även påklädda bebisbilder Jag kan väl tänka sig att jag förstår henne om mm -hmm. hon är väldigt recitiv i med sociala medier så kommer hon ju från kanske en helt annan ja. generation ja, visst som inte så. gjorde det alls det är ju du och jag är också från den generationen mm. egentligen och, sen, och tonårsdottern då är ju från en annan generation ja. där det är helt normalt att lägga ut mm, mm. bilder på hela sin vardag och allting mm. så att Visst känns det obekvämt för mamman så kan hon ju kanske ge men man kan väl tillstånd. diskutera i vilka sammanhang i så fall varför lägger man ut en bild vad, vad vill hon med bilden det kan väl vara intressant att få veta få en inblick i hennes mm. liv får hon mycket likes på det liksom eller vill hon inte lägga ut någonting som har hänt henne utan har de men jag gjort jag tänker något ihop som pappan säger att hon, att hon är stolt över sin lilla syster alltså inte det är roligt jag tänker att det kunde lika gärna vara tvärtom. Alltså jag hade ju tyckt det var kul. Kevin är ju också Helles halvbror. Ja. och storebror. Jag då som månad om deras relation hade ju tyckt att det var roligt. För att Kevin var stolt över... Så sa mm. jag så Kevin. Ja. Kevin var stolt över Helles och la ut bilder på henne. Ja. Men sen så vill jag gärna ha insyn. Då. Nu kanske inte Kevin var bra. För han har kanske inga sociala medier. Han, är så liten. Han, har, han har ett YouTube-konto, ja, vet är. jag, som jag har varit in och tittat, men, ja, jag tror men inte att han är inte så aktiv. Att jag får veta vad det är. Alltså, ja, jo, men lite så. Jag tycker också att, att man får gå in och titta på vad skriver hon om sin, det får inte vara sin låsta lilla syster och så. Men sen så om vi då ska, jag tänkte ju på en annan sak e, då. För har ju en bonusmamma till exempel, ja. och jag tänker att hon lägger ut bilder på Helle om hon nu gör det. Det hade ja, inte varit något nej, vi, konstigt Det här har ju inte vi sökt och kollat nej, och, och det, och vi har Jag kan att inte se Facebook. det Men det får, jag nog bara, jag får nog bara gilla läget Precis mm. som vice versa liksom. mm. Men det känns lite konstigt Ja just det Där kan man väl tänka att det finns eh, Gemensamma kompisar som ser Vad de lägger ut på Facebook Möjligen och, och att det skulle, Om det skulle vara något eh, Uppmärksammat så Så skulle du få reda på det Den mm. vägen och så men visst, nej, det är, jag har inte riktigt tänkt på det heller. Men överlag lära sina barn internetvett. Ja. att det som man lägger ut finns kvar för alltid. Mm. Och, eh, och det finns mycket värre saker på internet som man kan råka ut för i så fall. Och även då kanske då tänka att så länge den inte kan fråga svara själv, så kanske man ska fråga föräldrarna. Ja. Och sen när de blir lite äldre, fråga barnet själv. Mm. Och försöka. Det är nog svårt nu för tiden att inte finnas med i sociala medier- på något sätt. Mm. Men i rätt sammanhang, så, så absolut. Mm. Vi, Svarade vi henne något vettigt? Eh, Förlåt om vi inte vi, gjorde vi, det. Vi får, vi får lyssna på podden också. <laughs> ja. Ja, nej men, tänka fel och tänka rätt. Jag tycker att det är bra att tänka- och diskutera runt saker och ting helt enkelt- i mm. familjen. Mm. Vad man ska ha för regler och inte familjeråd. Mm. Vi kan ju göra så. Vi går över till... Vi har ju med oss en expert- som inte svarar på den här frågan, men... På en som, annan fråga? Som svarar på en fråga. Vad skönt. Slipper vi svara denna gången. Vi lämnar över till familjeträdet. Stina svarar! Ett samarbete med familjeträdet. Veckans fråga är... Mitt bonusbarn har tre år och gråter jättemycket efter mamma på kvällarna. Det skär i hela mitt hjärta, men min sambo blir mest irriterad och ökar sin doktor. Har du några tips till oss? Och att vara tre år grävt efter mamma är inte lätt, men det kan handla om mer än att hon faktiskt saknar sin mamma. Såklart saknar barn sina föräldrar ibland, men att hon gråter efter mamma kan också bero på att hon blir orolig om din sambo är irriterad och är på sin dotter och därför reagerar hon på det sätt som hon gör. Ett tips kan också vara att se över vilka rutiner ni har på kvällarna. Finns det något här som kan påverka att din och reagerar och blir ledsen? Jag hade också pratat med sambon hur hen tänker kring situationen och vad det är som gör att hen blir så irriterad. Känner hen sig maktlös inför att dottern är ledsen och gråter? Det kan man göra när ett barn gråter efter mamma om man inte riktigt vet hur man ska göra för att dottern inte ska vara ledsen. Eller finns det något annat som gör att din sambor blir arg och irriterad? Jag skulle också bekräfta att bonusdotterns känslor kring så att hon förstår att det är okej okay att vara ledsen och saknas i mamma. Ofta går det över när man bekräftar barn istället för att vi är i på dem. Jag kan få sätta ord på sin saknad. Och lyssnar ni uppmärksamt så kommer ni förstå varför hon är ledsen. Är den en saknad efter sin mamma så kanske din sambo och din bonusdotters mamma prata om hon ni ska göra för att det ska bli så bra som möjligt för henne. Eller kan ni prata med hennes mamma och höra hur rutiner ser ut när dottern är hos henne. Ni kan få kanske tips på vad som fungerar hos henne. Och det framgår inte i frågan hur länge din boende stått och föräldrar varit separerade eller om det är växelvis boende eller på vilket sätt som ni bor. Är det växelvis boende så är frågan om det är för lång tid för dottern att vara ifrån sin mamma just nu då hon inte är så gammal. Och går det i så fall att det upp boendet på något annat sätt? Och det är viktigt att titta på barnets bästa än att det ska vara rättvist uppdelat utifrån föräldrarnas behov. Jag önskar lycka till och hoppas ni hittar en lösning som fungerar för er. Stina Saraj! Ja, då tackar vi Stina Pettersson från Familjeträdet. Alltså jag tycker det är så himla kul att lyssna på Stina. Mm. Och den här frågan... Jag längtar redan frågan, nästa måndag. Ja, den här frågan satte igång lite tankar hos mig, för jag vet jag har gått upp mitt i natten när Hela har vaknat och hon vill komma in och sova hos oss och jag har sagt att nej, det funkar inte. Jag, får, jag kan ligga kvar här lite istället. Och då har det varit att hon har eh, blivit ledsen och sagt att hon vill hem till pappa. Och klockan ett på natten, det går ju inte Är det du som har skrivit det här ut, Martin? Det skulle det kunna ha varit, nej. Mm -hmm. Det är inte ett sånt läge, men eh, vi kan ju inte skjuta hem henne och vi kan inte ens ringa och det är ju inte Därför som hon, hon Det är inte för att hon längtar egentligen, tror jag, utan för att hon kanske är lite otrygg just i den situationen. Hon eller? vill markera allvaret. Det är mer som en tyngd så här, leverage Ja på något som sätt. The big guns. Ja. Jag skäms. Men när jag var liten och jag blev riktigt arg på min mamma, ja. så sa jag, jag tänker missa åka hem till min riktiga mamma. Nej. det är jätte Förlåt, mamma. För det... Du är min riktiga mamma. Ja, jag tänkte ju säga Ja, det. men jag sa det någon gång när jag var liten. Ja och då var det verkligen inte byggans ja. alltså, man ville verkligen markera mm. att nu är jag upprörd ja. ja, sånt är ju livet i en bonusfamilj har Jag på att säga, men det var ingen bonusfamilj som du växte upp i men ja vi kan väl säga att vi har ett spännande tema nästa vecka Nina Bengtsson eh, ska prata lite om hur det är att ha ett barn med psykisk ohälsa Mm och hur hennes man då, som var bonuspappa till hennes dotter, mm. klarade detta. Ja, svår situation. Jättespännande. Fin berättelse. Hon var hemma hos oss här och berättar väldigt öppet om hur det var då och hur det är nu. Mm. Skriv gärna till oss om ni har tankar runt det ämnet. Ja, vi tar gärna in frågor just med, med psykisk ohälsa. Så jag kommer på det nu. att alltså, Folk vet väl att jag är adopterad vid det här laget. Ja, det är, jag, jag tänker så det var, det, jag var därför var ju... jag hotade mamma med att jag skulle åka hem till min riktiga mamma? Ja, just det, ja. Jag, jag ska ju lämna blod nu på tisdag för första gången. Jag har blivit godkänd som blodgivare, trots mm. att jag är så allergisk. Har det med min adoption? Eller? Nej, då sa ju du att din pappa hade också blodgrupp eh, noll. Mm, det har han. Ja, och då tänkte jag, ja, men undrar vad din mamma har då? För att man får ju hälften av varje. Aha. Och så sa du, ja... Men ju, vi har ju inga blodsbandsvår. Det är ju min adoptivpappa. Fast du säger aldrig adoptivpappa förstås. Nej, har Men blivit. det var ju sånt där dumt att jag tänkte direkt att ja, men Evert, det är ju ja. din pappa. Då har ju du samma blodgrupp som honom. Fast det har jag. Ja, ja, ja du, du har ju det ändå. Har att, samma blodgrupp som ja, pappa. Det är någon mening med det också. Väldigt rörligt. Ja. Vår mailadress kan vi ju upprepa lite snabbt bonuspappan.plusmamman snabblaggmail.com bonuspappan.plusmamman snabblaggmail.com ja, Och ni hittar oss lätt även på Facebook eller Instagram. <skratt> Helle? Mm? Vad tycker du man ska kalla Martin? Eh, bonuspappa. Aha. bonuspappa. Inte plastpappa då? Nej, för då låter det som han är av plast. Jaha, men låtsas pappa då? Då känns det som att man inte är på riktigt. Okej, ja, men då förstår jag vad du menar. Då kallar vi honom bonuspappa då. Ja. Åh, I... oh, helle, hon är för god. <laughs> är du göteborgare nu helt plötsligt? <laughs> det är alltid. Det var jättelänge sen. Som? Du var det. Ja, det är 40 år sedan. Ja. Det var mina första åtta år. Det är hela mitt liv typ. <laughs> Ja, åtta år tyckte jag det. Nej, 40, 40, 40 ja. är nästan hela mitt liv. Hmm. Hela mitt liv i Sverige. Men jag kommer alltid vara i även om jag har bott i Varberg i 20 år. Men förutom det oerhört intressanta så har vi inte mycket mer att säga. Jo, att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då.